A legkisebb Nem hiába kapta a nevét. Legkisebb, leggyengébb volt testvérei között. Nevezhették volna utolsónak is. Utolsónak született, az utolsó emlő jutott neki. Ő volt az utolsó, aki az anyjuk hozta vadászsákmányból elverhette égségét. Neki jutottak a szárnyak, a lábak, ő kapta a zsákmány fejét, melyben finom velő volt ugyan, de izmot, csontot, húst nevelni édes kevés volt. A hermelinnel vívott háború is rajta hagyta nyomait. Sebágyában nem növekedett, nem erősödött igazán, értelmes érzékszervei azonban kifunyomultak, s ha emberi fogalommal akarjuk jellemezni, azt kell rámondanunk, mondanunk, hogy ideges kutya lett. Hatalmas testvérei mellett közepes kutyát mutatott, pedig ő is nehéz lett volna ölebnek. Legmeglepőbb azonban a hangja volt, ez a félelmetes, reket, mély buffogás, mely nem illet külsejéhez, sem szeléd és ravasz tekintetéhez. És ha kicsiről esik szó, azt is meg kell vallani, ám bár az ember szereti minél nagyszerűbb tulajdonságokkal felruházottan bemutatni hőseit, tehát azt is meg kell vallani, hogy kicsiben nem sok vittésség volt. De az író, aki néha elnéző hőseivel, mindjárt mentséget is talál kicsi fogyatékosságára. Okossága, ideges érzékenysége, igen rossz talaj volt, hogy a bátorság gyökerei megkapaszkodjanak benne. Mint az emberrel is gyakran megesik, kicsi-kölyökkori nagybetegsége, sajátosan mondhatni döntően formálta a természetét. Játékos, hízelkedő, de csendességei szomorúságra hajló lett a sötét kunyhóban, ahol még a tél is ráfordította hidegét, és mire a tavasz meglágyította a vizek tükrét, csontbő mászott ki a napfényre, és elgyengültet támolygott a gyérfűben. Nem is vett részt testvérei vadászatában. Sokáig abból élt, amit Basa anyai szeretete, és nagy vadász nagy úri bőkezűsége juttatott neki. Elkódorgott a nádasban, leste a madarak húzását, vadászatát, fészek rakását. Csak hamar jobban ismerte a nagy réti világ rejtelmeit, mint Basa. Órák hosszat elődögélt a nádirigó fészketövében, leste, hát ha a nádon libegő fészekből egy puha husú fióka. Reménysége azonban többnyire megcsalta, mert a rigók csak tátogatták éles csőrüket, de kiesni egyik sem mutatott kedvet. Kicsi csak hamar kénytelen volt belátni, hogy a vadászatnak ez a módja kényelmes ugyan, de nem túlságosan nagy hasznú. A halak kerültek ezután megfigyelés alá, de kicsi hamarosan megbizonyosodott, hogy egy se akar kijönni a partra, a vízben pedig roppant fürgék. Kiárt a náda szélén túl a tocsogó nedves rétségre, Képes volt száraz helyén órákoszat lesni egy egérjuk mellett azért a néhány falat lágy, omlós egérhúsért, amely szinte elolvadt a szájában, vagy kivárni, míg a hátára fordított sündisznó kíváncsian elődugja kunkori órád gonosz tüskei közül. Akkor hasába nyomva egyik mancsát, s néhány órába fúródott tüske árán kiforgatta a rövid lábút bundájából. Egyszer vadrécét ütött le a villámgyors sólyom a rét fölött. Kicsi elzavarta dühösen víjó madarat, s maga falta föl a récét. Attól fogva sohasem mulasztott el, hogy végig ne tekintse az eget. Gyengesége jobb megfigyelővé tette a vad és erőszakos testvéreinél, s a zsákmány szerzésnél leginkább megfigyelése vezette. Mindig olyan zsákmányra esett csak, amelyik nem vette túlságosan igénybe erejét. Így szokott hozzá a kényelmes alkalomleső vadászathoz, és akkor se hagyta el, mikor már erőre kapva megbírt volna a rétség nagyobb vadjaival is. De bármennyire jól lakott is apró zsákmányaival, sohasem röstelt nagyobb és bátrabb testvéreitől egy-egy falatot elkunyerálni kódus hízelkedéssel. S ha kellett, lopott is. Rendkívül ügyesen csente el a legjobb falatokat úszó vagy rohanó elől, Féreson polygott vele, mikor aztán a kárvallott észrevette a hiány, kicsi már ártatlan pofával járkált, vagy rossz esetben hősiesen állta a testvéri büntetést. Talán azért evett volna folyton, mert vékony testet nem tudta elfeledni kis kora éjségeit, s rosszul létig nem tudott betelni a maga táplálásával. Csak az elrontott állatfalánk nem úgy, mint az ember, és kicsit a nélkülözés épp úgy elrontotta, mintha kényeztették volna. A nádas bőkezű mindenkivel, terített, kifogyhatatlan asztal a tavasztól őszig minden rendű és rangú állatnak. Így találta meg kicsi a tavaszi nádas ajándéka kint a madarak szigetét, melyet még a legvénebb pákás sem jár be, s olyan is kevés volt, aki csíkvarsa elhelyezőben, tojászedőben vagy burkolás közben a közelébe jutott volna. Egy rétisas volt kicsik kalauza a szigetre. Látta, mikor a nagymadár alászorított egy szürkegémet, hallotta éles jogását a megtört zsákmány fölött, és közelébe akart jutni. Madarak fellegei cikáztak a sas felett, és ez izgatta képzeletét. Óvatosan zsombékról zsombékra ugrálva közeledett arra felé, ahol alávágódott a sas. Ez már nem a náda szokott útja volt szigetekkel, kicsi szárazföldekkel. Itt csak zsombok-zsombok mellett, nyílővés szélességben, nád szinte sehol, s a fejek zöld kis bogjácskái között büdös, sűrű, halálos fekete víz, melyben rohadó gyékény, koklány, csikbogár és pióca úszkált. Kicsi nem tudhatta, hogy azok a zöld zsombokok kétméteresen ingó növény és földoszlopok tetején ülnek, s aki leesik róla, a sose engedi el többé a fekete víz. Kiszívják a piócák, megrágják a csíborok, s végre csontjai alásüllyednek a feneketlen iszabba. Ösztönei azonban megsúgták a veszét, s kicsi rémülten kuporodott az első hajladozó oszlopon. Előtte a mocsáron keskeny földnyelv, ritka náddal bevonva, s azon túl gyöngyházfényű rónavíz, s fölötte madár fellegek. Kicsi nem tudott ellenállni ekkor a gazdagságnak, s neki indult bugdácsolva a zsombékon. A következő oszlop megrezdült alatta, csak nem vízbe fordult. Hirtelen tovább kellett ugrania a harmadik zombékra. De az is megrezdült, stoppta már tovább. Szíve dobogott, előre szegezte fejét, s ugrált sebesen zsombékról zsombékra. Ez volt a szerencséje. Ha lassan megy, el nem kerüli a fekete vizet. Amit a pásztornép hosszú időn tett tudományává, azt, hogy a kotuncsak csak putva lehet járni, arra kicsit egy perc ijedelme megtanította. Végre ott remegett a kesken föl nyelven előtte a jégfényű síkvíz, s biztonságban volt. Túl a víztükrön pedig rikoltozott a madarak szigete. A sas éppen útra készült, néhányat vert a szárnyával, esetlenül ugrált a földön, s lassan felemelkedett. Kicsi nem bánta, hogy a félelmetes nagy madárral nem kell összeakaszkodnia. A sziget túlsó oldalán megvakult már a nónavíz, felverte a sás, nád, egyéb vízi növény. Gyökerek, korhatszárak fonódtak össze vastag egy-egy döglött hal ezüstözte zöld mintázatát. Édeskés növényi rohadás és halbűz lehelte be a környéket. A vakróna szélétől egy szigetecske úszott alá, fűzfákkal, bokrokkal, rendes szép sziget, csak éppen úszott. Vitorlása volt a fűzfa koronája, s ágon madarak fészkeltek. A madarak szigetén is volt néhány nagyobb fa. azokat egészen lehántották, fehérre piszkították a nagy fekete katonák, s teleszórták az aljukat, halmaradékkal. A madarak. Kicsinek kóválygott a feje az ajtól, a mozgástól. Mintha az egész nádas, a víz, a fák, az ég minden repülne, rikácsolna, forogna. Mindenütt madarak töménytelen sokasága, vízen, levegőben és fákon. Fészekrakás ideje volt. Tele tojásokon ülőkkel a sziget. A víz szélében építve a battonyák nagy rendetlen fészkei. Távolabb, összefogott nátszálakon a kócsagoké. Megközelíthetetlenül. A töcs is fészket rakott itt, vízközi zsámbékokra. A tiszta vízben nagy halak árnyéka is urant a kicsi lába előtt. A náttövében csuka leskelt mozdulatlanul. Kórhat, szürke ágy, csak kopoltyúinak kicsi mozgása, s a szeme árulta el a falánk rablót. Kicsit megőrítette a sokszak, a nyüzsgés. Vízbe vetette magát, s áthúzott a nagy szigetre. Iszonyú zsivajgással kelt felel a madárnép. Gyors röptű fehér csürék csapkodtak alá a betolakodóra. A partmenti vízben kiegyenesítették nyagokat a gázló madarak, és előre meredő csőrrel figyeltek. A fákon törött tággá merevettek a törpegémek. Kétszer verték vissza kicsit a madárhadak kiáltozással és fenyegető csapkodással. Harmad szóra végre összeszedte minden bátorságát, és kapaszkodott. Itt se hagyták ugyan békét, de kicsi most már biztonságban érezte magát, látva, hogy a soha sohasem vágnak bele, és az utolsó pillanatban, mielőtt rácsapnának, egy gyors fordulattal elnyillannak a feje mellett. Megrázta magát, s többé nem törődött a madarakkal. Előtte a rengeteg madárfészek, ezernyi költő, tojást melengető madár. Kicsi jogos tulajdonának tekintette az egészet, bátorsága és szemfülessége jutalmának. Éhes volt, neki látott a tojásoknak, melyekről rémülten kelt fel a madáranya. A fészek szélén itt-ott sárga foltok mutatták étvágyat és ügyetlenkedését. Először ette a fészkeket, aztán válogatott. A vörös fejű réce nagy zöldes szürke tojásai tetszettek neki. A nagy kuda gyengén tarkázott tojása is, de már a batonya vízparti fészkében undorodva hagyta ott a lágy bevonatú összemocskolt tojásokat. A cserék csak röpködtek a feje körül, néha rájuk kaffant, és igen bátor lett. Erre nem volt olyan ellenség, akitől félni kellett volna. Mikor jól lakott madár tojással, nagyot hívott, lefeküdt egy bokor tövében. A madárányák még soká kerengtek, mire lemerészkedtek feldúlt fészkükhöz. Attól kezdve kicsi nem röstelte megtenni az utat a madárszigetre. Hanem arra gondosan vigyázott, hogy utolsónak keveredjen ki a kunyhóból, mire minden testvére útnak indult már, mert ha rohanóék felfedezik a bőség országát, neki esetleg megint csak a maradék jut. A rohanó egyszer mégiscsak észrevette, hogy a szája szélére tojás darabkák ragadtak. Nyakon fogta kicsit, és rázta a levegőbe, mint egy patkányt, hogy vezesse rá a tojásokra. Kicsi vinyogott, kapálózott, de hősiesen állta a kínzást, még nagyvadász, aki a molyan udvari hízelkedőjének is bohócnak tartotta játékos testvédét, oda nem jött, és néhány erélyes harapással ki nem szabadította a rohanó fogai közül. Aztán véget ért a tojásbőség is. Kikeltek a kis madarak. Ez még talán jobb is volt, hiszen némelyik apró madár sokáig ügyetlenebb volt a vízben kicsinél, S a húsuk kicsi sokáig nem felejtette el a pihéseket. Annyi madár nyüsgött a szigeten, hogy akár harminc kicsi étvágyú kutya is szedhette volna belőlük a vámot, akkor is töménytelen marad. Így hát egy száj munkája nem látszott az apróságok fogyásán. Kicsi ebben az időben neki gömbölyödött, hasa teresztett. zsíros lett a hátra, egy szóval vadkutyához illetlen és gyalázatos külső töltött. Volt egyéb ajándéka is a szigetnek, három nagy lekopasztott fáján fészkeltek a káró katonák. A halászat fekete mesterei. A fák alatt töménytelen madárpiszok és hulladék, amit a fiókák szórtak le. Kicsi nem szívesen ment oda, tiszta természetű kutya volt, amennyire kutya tiszta lehet. Mikor azonban egyéb fiókák már túlságosan lábra, vízre kaptak, meg kellett vizsgálni a fákat is, hát ha lebukik valamelyik ügyetlen kis kárókatona. Az öreg madarak tüstént fölkeltek, mihelyest a fához közeledett, és a fiókák ugyan nem pottyantak le, de égtelen zsivajgással kicsi fejére szórták, mint a halat, ami a fészekben volt. Csak úgy pufogtak a nagy pontdarabok keszegek a földön, kicsi hátán. Tanácsos volt félreugrani. Egyszer aztán kifogyott odafönt a hal, akkor kicsi kiválasztotta a legszebb darabokat, még el is ásott belőlük. És az öreg károkatonák azon túl kicsire is haláztak. Elég volt a fa alá menni, és néhányat vakkantani, Már hullott a kövér hal. Sőt egy nap, Amikor kicsi hiába bukdácsolt át a kotunk. Se hal, se tojás. Szányra kapott mind az új költés. Sokáig ült a parton éhesen, Nézett felfelé a kavargó légi népre. Aztán hazament, És este ismét basa és nagyvadász alamizsnájára fanyolodott. Ott, ahol voltaképpen véget ér a nádas, Csak előhadait küldözi gyérfoltokban a rétre, Fiatal róka sétált lustán a hasigérő fűben. Szaglászott, nézelődött, látszott rajta, hogy nem éhes, csak játékból és falánkságból szimatol valami könnyű zsákmány, nyúlfi vagy egér után. Ebben az időszakban a jóvadász mindig figyel, hisz telek is állattal a nádas, a nyúl maga hat hetenként fiadzik, de az anyát is könnyebb elfogni hasasán. A fiatal róka pedig jóvadásnak tartotta magát. Szimatolva mendegélt, meg megállt, Hátsó lábával vakaródzott, hogy enyhüljön kicsit a rengeteg bólha kínzása, melyeket a mocskos, bűzös rókaudúból szedett fel. Egy nyúl kihűlt vackára bukkant, gyenge hangján vakkantott meglepetésében, ami nem illett vadászmi voltához. Néhány lépést követte a nyúl nyomát, aztán elhagyta, és megint bólházkodott. Kicsi a nádszéléről figyelte a vörös bundást, órát egy éles nádlevér karmulázta, de nem mozdult volna el. Sok volt benne a bölcs tudni vágyás, s rókával még nem találkozott, nem ismerte erejét, természetét. A szagát ellenszenvesnek, kihívónak találta, s azt is kitudta belőle, hogy a vörös is hússal él, tehát veszélyes állat. A róka hirtelen megmerevedett, lompos farka elnyúlt, csak a végén egy kis bojt remegett. egyik első lábát felemelte. Kicsi izgatottan leste, mit csíp el az óra elől a vörösbundás. A róka ugrott, Kicsi a sűrű fű sövényén át is látta, hogy egy kövér egér került a fehér róka mancs a róka szájba. A vörös megint ejtőzve sétálgatott a napon, szőre parázslott az éles fényben, pedig már kopott nyári bundát viselt. Kicsit bántotta, hogy a róka az ő egereire vetett szemet. Oldagéppen meg kellene büntetni, de igen szívós és fürge állatnak látszik, és elbánhat nálánál nagyobbal is. Kicsi nem felejtette el a hermelint, s úgy vélte, tanácsosabb várni a büntetéssel. Abból azonban nem származhat baj, ha kimutatja magát, hát előlépett. A róka eddig nem érzett semmit, mert rossz ele volt, most azonban visszapördült, mint az ostor vége. Ráfújt a nádasból előre nyomakodó nagy fehér kutyára, s már is vágtatott hosszan elnyúlva a sűrű felé. Kicsi vitézugatással utána vetette magát. Most már szívesen megbüntette volna az egérét, egészen a nádig üldözte. Onnan megnyugodva jött vissza, szimatolt a fűben. Ő is rátalálta kihűlt nyúlvacokra, szagot is érzett, de hús sehol. Pedig éhes volt. Szétnézett a nádastól elfelé nyúló réteken. Mögötte a végtelennek látszó mocsarak déli nyugalma. Csak itt-ott függögetett a kék levegőben egy madár. Alatt a sűrű nád zöldje, néhol kiüt belőle egy fa. A réten füzek, kicsi erek, néhány szál náddal, lilium, sárga lángjai, és más aprócska sárga és fehér virágok a nedves aljakban. A füvet szürke, porrá iszaplepi, ahol a tavaszi sárvíz kiöntött és visszahúzódott. Arrébb, ahol menekült az áradástól, zöld és húsos. A fák törzsei is szürkére mázolva, ameddig megjárta őket a víz. Nagy nyugalom mindenütt, méhenk dognanak a virágokon, ám az zöld legyek imbolyognak, vastag kék szitakötő vadászik szúnyogokra, ügyesen cikázik közben. Kicsi lába előtt a barna szöcske pattog. Nagyobb állat nem mozog, csak a fűzizen néha, csak a nádrezzen néha, de látni csak a fehér kutyát lehet. Az is szinte mozdulatlan, s a bogárságot s bogárnyi függögető madarakat a levegőben. Az ember belefeledkezett volna ebbe a nyugalomba. Kicsi azonban természetesnek tartotta, sőt bosszantónak a vadászat szempontjából. Játékosan a szöcske után kapott, de ezzel sem tölt meg a békesség, a koronyás sima, verőfényes víztüköré. Kicsi most vissza nádásra. Piros nyelve eltakarta alsó fogsorát, s finoman remegett. Aztán felnézett félszemmel az égre. Nem jogai valami rétises, vagy más nagy ragadozó madár, akivel jobb nem kikötni? Aztán a síkra meregette a szemét messzi-messzi fákra, amelyek közül valami fehérség villant ki. Emberi lakhely, de kicsi ezt nem tudta, mert sohasem látta magát az embert sem. Basa nem nagyon járt ki a nádak országából, s kölykei szigorú neveléssel tanította meg arra, hogy a szép hűves rétség valami veszedelmet rejteget. Oda hát nem tanácsos kimenni. Nem is bocsátkoztak ki mélyen a rétekre. Erős tilalom volt, verések és harapások tilalma. S basak kölykeiből hiányzott a kutyák mindenütt otthonos veszélytelensége, de hiányzott a róka kockázatvállaló arcátlansága is. Kicsi értelmét azonban semmiféle tilalom nem befolyásolta. Csak annak hitt, amit maga kitapasztalt. Testvéreit lenézte, Úszót és rohanót butának, nagyvadászt vérengző őrültnek tartotta, s ha azoknak hatát szabott a parancs, ő, a gyáva, nem fél tőle, míg a tilalom erejét, a titokzatosság harapását ki nem tapasztalta. Sikerül felfedeznie a nyúlnyomát. Régi nyom volt, de elindult rajta. A túlságosan a dádas fia volt, hogy magát mutogatva cserkészen, mint az ember körül élő kutyák szoktak. Bokortól bokorik, fűszától fűszáli óvakodott pedig futni szeretett volna, annyira őrült, hogy a meddig ellát, szilárt föl van a lába alatt. Szinte hívogatja, nem úgy, mint a szüntelen életveszedelemmel meglepetésekkel fenyegető nádas. Egy kristályos csermelytől vizet lefetyelt, figyelte a páncélos hátú csíbót, bugdosását a kavicsok között. Olyan tiszta volt a víz, hogy a bogár árnyékot vetett a fenekére. Gyorsan arrébb hajtotta magát két hosszú lábával, megijedt a kutyától. Távolabb egy szürkegém átmozdulatlanul, alig lehetett észrevenni. Ahogy ment előre, fogyott a tocsogó, ritkult a patakocska, a fű szegényebb lett, s a föld szárazabb. S elérkezett az ember földjeihez. Búzatáblához ért, szélében keményre döngölt keskeny utat talált. A nyúlnyomát már rég elhagyta, de volt itt is nyúlnyom elég. Nem törődött velük, reménytelen lenne álló délben nyulat hajkurászni, mikor a vackán pihen, meg nem is vezet egészen a a nyom, mert a nyúl néhány jókora ugrással nyomot veszít, mielőtt elpihenne. S ha rátalál is úgy sem éri úton. Bement a búzába, de kényelmetlenül esett benne a járás, kiváltott a tábla másik oldalán. A sors sok új tapasztalni valót tarthatott ezen a napon kicsi számára, mert a búza túlsó oldalán majdnem összefutott egy fehér kandúrral. Kicsi macskát se látott még, csak a vadmacska szagát érezte néhol a nádasban, de az elég ritka állat. Mindketten megijedtek. Kicsi megremegett a dühtől, olyan szaga volt a macskának, beette magát szinte a csontba. Vadító, gonosz, ingerlő, sőt, és megfontolt, elborult szemmel rohant a macskára. Kapott is éles karommal rútpofonokat jobbról-balról, két oldalt bevérezte a szem alatt a csontig fúródó karom. Egy pillanatra szilánkokká törte a világot a komisz éles fájdalom, lehúnyt szemén sűrű, apró villámok hasogattak át. Egyszerre átvette benne ismét az uralmát a bölcs, megpontoltság és az értelmes önuralom. És ez, ha jól meggondoljuk, dicséret kicsire, mert azt mutatja, hogy hangulatai mindig visszasimultak a józanság nyugodt tükrébe. A józansággal ellentétes állapotok pedig lehetnek néha nagyszerűek az embernél, olyankor, mikor hősöket teremtenek, de az állatvilágban ritka kivételektől eltekintve inkább a veszettséggel rokonok. Néhány lépésről figyelte a macskát, az még mindig fújt, begörbitette a hátát, s le nem vette csupa pupilla sárgás zöld szemét a kutyáról. A karmahorga horga pedig kicsúszott tokjából. Kicsi azonban nem tudott teljességgel megnyugodni, Szerette volna megroppantani a hajlékony fehér gerincet, de a karmok, a karmok! Óvatosan maga sem tudott róla, nyújtogatta a nyelvét, hogy megnyalja a sebes pofáját. Sehogy sem ért odáig, a seb lüktetett, viszketett. Újabb harci módszerek kellettek, és mindjárt kinálkozott is az ősi kutya tempó. Először mélyen, torokból morgott, aztán dacosan ugatott, néha felrántott a vonyításba a hangját. Ha nagy itt van, biztosan megtépi, mert a semmit sem utálta annyira, mint a felesleges hangoskodást. A vadászatról volt szó. Szürke testvére azonban szerencsére messze a nádasban kódorgott, és kicsi bátran fújhatta a magájét. Körbe-körbe táncolta a macskát, néha nekiródult, mint a támadni akarna, de arra mindig vigyázott, hogy tompa körmét jól beleakassza a szárazföldbe, és az ellenség karma közelében erántsa a tettetetlendület. A száraz gyalogútba, mintha valaki titkos értelmű rovás írás trót volna vasvégű bottal. Hanem a kandúron nem lehetett kifogni. Utána forgott a táncoló kutyának, mindig szembe vele. Kibánt ő ennél nehezebb ellenférlel is. Vény ravasz volt. És mikor kicsi hátrébb húzódott, s a maga hangjában gyönyörködve ugatott, egy súranással megfordult, és eliramodott. A kutya utána. Voltak éppen örült, hogy nem kell a kerekfejüvel verekednie, nem is igyekezett hát túlságosan utolérni az elnyúltam menekülő kandúrt. A vadászláz azért fellángolt benne, vére zúgott, ugatással fenyegetődzött a menekülő után. Olyan hirtelen torpant meg, csak nem átbukott a fején. Elvesztette a macska szagát. Valahol beváltatott az út másik oldalán búrjánzó magos fűbe, mikor nem látta a cakkos szélű búzatábla valamelyik kiszögelésétől. Megfordult, portfújkálva vitte az órát az úton. Hideg, régi nyúlszagot, madárszagot fogott, de az émeítő gyűlöletes nyomot nem találta. Kicsi szimata azonban finomabb volt a legfinomabb, legsűrűbb pókhálonnál, és a szagok láthatatlan legyeit egy szálig befogta. Egy csomó kék búzavirágnál aztán fenni nagy dongó légy, a kantúrnyoma. nyoma. Vetett, befordult a fűbe, és azóta már hol jár. Kicsi értem, assukta, hogy legjobb lenne hagyni a kandúrt, ahol van. Eleget már a vitéség követelményeinek. Nagy szégyenben maga előtt sem maradt. De valami titkos parancsoló, akit eddig kicsi nem vett észre magában, azt mondta. Eredj utána, fogd meg! Nem tudni, ki lehetett ez a parancsoló, az ösztöne, mely az idegeknek parancsol, vagy a vadász szenvedély, az ösztön egyik hajtása. De megeshet, hogy a hiúság volt. Kutyában is lehet hiúság, mely már az értelem egyik, nem is aprócska ága. Kicsi nem volt lázadozó természet. A parancsot akárki adta, nem merte volna nyíltan megtagadni. Kibújni alóla, abban volt mester. De ez a láthatatlan parancsoló ott lakozott, követelődzött az ereiben, fogában, izmaiban, s nem lehetett előle eloldalagni. Kicsi kedvetlenül s mégis forró izgalommal beváltotta a talán életében sem ugrott keresztül akkora kerítést, mint ott, mikor átlépett azon az apró göröngyön a gyalogút szélén. A következményei azonban csak sokára ütötték ki a fejüket. Kicsi csak kocogott orra a fűben, szöcskék, bogarak pattottak szét előtte, s ő ment, amelyre egy kis szagot tépett le a macskáról a sok fűszál, mikor súrolta. Ha egy nyúl felpattam, talán utána veti magát, macskát, dühött gyűlöletet feledve de kicsiről másképp rendelt a végzet, amely néha még kandúrok képében is jelentkezik. Egy egészes sok annyi sem moccant a déli álmába bódult mezőn. Akkor hirtelen macskáéknál sokkal erősebb szagütötte meg az orrát, olyan, hogy meg kellett állnia tőle. Valami idegen, valami furcsa, sose érzett pára, mely szinte kellemetlen volt, de olyan hívogató, szelidítő, régen ismert mégis, hogy kicsi alázatos kucseszíve sebesen dobogni kezdett. Félt az ismeretlen állattól, aki erőszakosan és parancsolóan meghirdeti létét az egész környéken, fűvön, fán, virágon, hogy szinte ízlelni sem lehet növény és hús és verejték szagát, amely minden más állatétól különbözik, s vastagabb is mindegyiknél. Kicsi egy pillanati úgy vélte, hogy a rókájéhoz vagy a vadmacskájéhoz hasonlatos, mert ez is kellemetlen, de valami érthetetlen oknál fogva megbocsátott az ismeretlen állatnak. Mindig sok volt benne a felfedező kedv. Most lángra kapott, hiszen látható ellenség, aki bajt csinálhat, sehol. Felütötte fejét. A fehér falak, melyeket messziről égai felhőknek is lehetett hinni, most világosan mutatták, hogy ők házat formáznak, tetőt hordoznak magukon, nádból. Hasonlóak voltak ezek a házak basakunyhójához. Nádból készült a is, mely kicsit a fehér falaktól elzárda. A kandúr erre menekült, érezte a nyomát. Nem törődött vele, azt kell tudnia, milyen állatot szimetolt meg, mi van a sövény mögött. Mielőtt beugrott volna a kertbe, meglapult. A vadás sok törvényéből talán a legelső, néz körül, szimatoly körül, mielőtt valamibe belekapnál. Gyanakodva futott a sövénytövében tövében, ide-oda, ne érje meglepetés. Semmi nem mozdult. Jó szél segítette, szinte látta bent a növényeket, állatokat, és érezte, egyre erősebben érezte a titokzatos lény jelenlétét. Azt is tudta azonban, hogy nem bujkál a közelben, mint ahogy nem bujkálnak erre azok a kutyák, akik itt hagyták a nyomukat, sem a menekülő kandúr, aki átugrott a sövényen. Csak egy szarka cserregett a közeli fán, annak meg igazán nem sok része volt kicsi friss benyomásaiban. Vadászizmainak játék volt átugrani a kerítésen, a nádas nem kényezteti el, és nem sokáig táplálja az elpuhultakat. Nagyvadász vagy úszó mellett kicsi gyengének tudta magát, és azt hitte, minden ellenfére nagyvadász ereje a mérték. De ha összekerül homi falusi kutyával, nem csak erőben, hanem fortéban és vadságban is fölébe kerekedik. Benne azonban a testvérfogak emlékeért s kutyához képest nagy fantáziája. Az pedig még egy kutya bátorságát sem neveli. A kertben sejmes, hűvös fű fogadta, árnyékos fák borulata. Itt ott a földön egy-egy érentlenül lehullott gyümölcs, ilyenekkel sem találkozott még eddig. Mindez azonban nem állította meg útjában. Egyik bokortól a másik klopakodott, feszülő, támadni és menekülni egyaránt kész izmokkal. Mikor az árnyékról az olvadó napsütésre lépett, előgurult a ház mögül vonyítva a loboncos fekete kutya. Szeme is alig látszott a sűrű szőrben. Aprócska volt. Kicsi nem nagyon ilyet meg tőle, megállt s várta. A nagy ugatásra kilépett valaki a házból, s kicsiben, mint villámfényre, megvilágosodott, hogy az ember jött elő, pedig sohasem találkozott vele, s basa nem mesélt róla, mivel nem áldatott meg az elbeszélés adományával. Megrettent, rémület csapott át rajta. A paraszt meglátta az idegen kutyát, és élesen magas hangon rákiáltott. Kínyrt Ki meg! Lehajolt, mint a követ keresne. Kicsi nem ismerte a mozdulat jelentőségét, de a dobástól való ősi félelem úgy öröklődik a kutyába, mint a fogazat. Rettenetes ijedelemmel menekült, megjelenés, hang vagy mozdulat egyenként is elűzte volna. Együtt úgy hajtották, mintha ostor hintanának ellene. A paraszt nevetett, hogy a fehér kutya elrohan, mint a égő volna a hátsó felébe. Csendre intette a kerítést, tövébe vitézkedő házőzött, s visszament a házba. Mi volt? Kérdezte a felesége fölöslegesen, mert hallotta az ura szavából, hogy kutya lehetett csak. Valami kutya szorult a kertbe, nem tudom miféle, de nem ide való. A pásztoroké lehet, vét az asszony. Még jó, hogy a kacsákra nem szabadult. Kicsi a nádasig mindig csak futott, hátra sem mert nézni. Ott aztán megpihent, de nem ment vissza testvéreihez. Három nap bújkált a sűrűbe, alig evett, zsákmány szerzésesen volt kedve. Három nap múltán valami ellenállhatatlan ösztön arra küldte, amerre az ember tudta. Most már a mezőn is látta őket, sokan voltak, hajladoztak egymás mellett, valami fát húzigáltak ide-oda, aminek megcsillant a vége, s fogyasztották, döntötték azt a sűrű táblát, ahol a kandurral találkozott. Már jó fele földre volt döntve, halombarakva. Kicsi szerette volna közelebbről megnézni az emberek csapatát, akik bizonyára vadásznak valamire, de fél tőlük. Az úton is jöttek emberek, nagy ívbe elkerülte őket, s keresztül vágott a mezőn. Oda tartott, ahol először beszökött a kertbe. Most senkivel sem találkozott. Némi vizsgálódás után átugrott a sövényen. Se a fekete kutya nem gurult elő, se ember nem lépett ki a házból. Kicsi mégis úgy érezte, mintha a sűrű indák burkolódnának rá s fogva tartanák. De nem félt, annyi ismerős, húzó hívó szál volt ebben az intázatban. Mintha ide tartozna, megérkezett volna messzi útról Svárnák barátságosan. A fehér falakig merészkedett, még mindig nem jött elő senki, hogy kiűzze őt. Figyelt, szeme óra ismerkedett ezzel az új világgal. A ház mellől neszezést hallott. Oda nézett, nagyobbacska, ritkoló, sárga pelyhes récégtötyöráztak elő. Kicsi csodálkozott, hogy nem menekülnek, elég tapasztalata volt ijedős és vigyázó rokonságukkal. Aztán megérezte rajtuk is az ember szagát, s már nem kutatta a furcsa jelenség magyarázatát. Közelebb lépett hozzájuk, eltelve az ember iránti tisztelettel és ilyet hódulattal, melyet az ember tulajdonaira is átvitt. A récég alig-alig riadoztak, ott vonultak billegve az óra előtt. Mentek a kúthoz, a sárban mocskoskodni. Kicsi áhítattal bámulta őket, s maga is alig vette észre, hogy megfogta az egyiket. Akkor már nem lehetett rajta segíteni, gyorsan egy bokor alávonult vele s megette. Nézegetett hát, ha valami büntetés éri, de még mindig nem mozdult semmi. Egy madár kevés a három napos éjségre, s a másodikat sem volt nehéz megfogni. Az ember nem jött elő, hogy megbüntesse, pedig kicsi remegő szívvel és bűntudatosan várta. A kacsák hamar megnyugodtak, s megint csak kellették magukat a szeme előtt. Arra gondolt, hogy nem lát egy hamar ennyi zsákmány. Valahol messze egy kis gyerek kiáltozott. Sokáig nézette arra felé, aztán megfogta a harmadik récét is, és elindult vele a nádas felé. Mert kicsi igazán bölcs volt, és soha engedte, hogy érzelmei fölébe kerekedjenek értelmének.